Rugăciunea 87. Pentru darurile Duhului Sfânt, al ulia slavă ție împarate ceresc mângătorile, Duhul Adevărului, te iubim și te rugăm de ruiești de omorârea de viață făcătoare, și așa, împărățiata ta în inima trupul și sufletul nostru, umpli de evlave, cugetul nostru ca să devină un pom al vieții, să ne lumineze mintea, să ne aducă neprihănirea în frânarea, smerită cugetare. Cunoașterea tainelor cerești, pacea care alungă patimile, sfințenia care adâncește curățenia, înțelepciunea rațiunilor tale, desăvârșită a intrare în pământul făgăduinței, în care curge laptele faptelor de mântuire, cu mierea rugăciunilor de iubire și slăbire al Tatălui Ceresc. Aleluia, slavă ție, Împărat Ceresc de Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne! mana cea cerească a cunoașterii și a apa vie a Harului, care curge din izvorul cel de viață dătător, ca să nu mai mâncăm pâinea durerii, ci sfântul trup al pâinii care s-a pogorât din cer, și să bem din paharul Duhului Înțelepciunii, ca să că pogorârea Duhului Sfânt în sufletele noastre s-a săvârșit, că spre împărăția cerurilor neamul nostru a pășit și nu s-a oprit că în cunoașterea și contemplarea tainelor, sfinte, prin Duhul și darul deosebirii Duhurilor, mereu a sporit. Aleluia, slavă ți, Împăratice, îngăitorul de Duhul Adevărului. Te iubim și te rugăm. lui ne darul temerii de Dumnezeu, care prin lacrimile păcăinței inima o face curată, darul înțelepciune care pâinea sfinților scripturi ne arată. Darul înțelegerii, care vinul înțelesurilor din Sfântul potir ridică mintea de la litera care o moară și în adâncul Duhului ei o poartă. Darul tăriei, care cu puterea cea dumnezească sufletul lămbată, darul sfatului care placea cea întrăită, încuce totoarnă îndată, darul evlaviei, care, ca un delemnul lemnul în de la conștiinței lumina harului ca un mugur de lumină. I qualea ta arată.